Dobrý večer, vítám vás na dalším biologickém čtvrtku, než dnešní přednášející, tak reklama na příště. Příští biologický čtvrtek bude e, docela obvyklý, protože e, budeme mluvit čtyři, a to já, a jste přitomný, Tonda Markoš, Zdeněk to chvíl a e, standard Komárek, a budeme mluvit na téma Neubauer v nás, což e, Nevíme úplně ne ještě přesně, o čem to bude, ale je to čtvrtek příležitosti měnožitých 80. narození. Zdeň ta významné postavy české intelektuální scény, a zvláště té fakulty biologa, filozofa, který založil zdejší katedru filozofie v dějí a my se budeme snažit, a vůbec nevím, jak se nám to podařilo, ale budeme se snažit, jak to budeme, reflektovat, co vlastně je dědictví tohoto zvláštního myslitele a co v nás zanikalo, či nás ovlivnil. Sami víme, že je to docela obtížné vůbec říct, a proto o to právě možná bude zajímavější. Takže budeme. Tak a dnešní přednáška bude z tohoto hlediska jednodušší. Profesorka Kazovska-Monsberchová z katedry botaniky je naše předloní populační bioložka rostlin a poslední době, v poslední době se docela intenzivně zabývá evolucí rostlin a jejich adaptace v době současných klimatických změn. Ona o tom, na toto téma už tady něco povídala, ale dnes to bude takové pokračování a, Vezme to zase z jiného hlediska. Úzkou prosím. Tak, dobrý den. Jak David, už jsem něco podobného povídala, mám asi pět slajdů, které se mi překrývají s tou předchozí přednáškou, ale slibuju, že v druhý půlce se úplně odchýlím a budu mluvit o něčem totálně odlišným, takže ten překryt by měl být opravdu velmi malý. Já se teda chci věnovat schopnosti rostlin adaptovat se na měnící se podmínky a v do jaké míry je to vlastně výhodné, aby to ty rostliny uměly. Samozřejmě všichni víme, že klima se mění a není potřeba to nějakým způsobem rozebírat. Já jsem ztratila, no to nevadí, není tam obrázek. Tady je obrázek, který z nějakého záhradního důvodu nevidíte a na kterém nevidíte, že samozřejmě celosvětově dochází ke ztrátě diverzity organismů a abychom nějakým způsobem tuhletu diverzitu dokázali chránit a nějakým způsobem se s ní vypořádat, tak samozřejmě potřebujeme prvně pochopit, jakou možnost ty organismy mají, aby se těm změnám přizpůsobili prvním očividným mechanismem, kterým k tomhle může dojít, tak je samozřejmě migrace rostlin. Já jsem tady jenom dala úplně na začátek jeden zoologický obrázek, protože těch zoologických studií na to, jak organismy migrují, je samozřejmě o hodně více než těch, studií rostlinných. Tohle je migrace mořské fauny Poreo-Pacifického pobřeží, který ukazuje, že většina organismů skutečně migruje na sever, jak bychom očekávali, v souvislosti s klimatickou změnou. Když jsem hledala nějaký analog u rostlin, tak jsem našla pěknou studii z Austrálie z alpínských polov, kde sledovali změnu rozšíření druhů za poslední dvě až šest dekád, a ukázali, že asi 30 druhů skutečně migruje nahoru, tak, jak bychom očekávali v momentě, kdy se otepluje, ale je tady nějakých 58 druhů, které nedělají vůbec nic. Sedí na místě a čekají. A teď samozřejmě ta zajímavá otázka je, proč čekají, proč nic nedělají a jaké mají možnosti se s těmi změnami vypořádat bez toho, aby teda se někam hnuli. Tím důvodem, proč se tě kam nehybají, může samozřejmě být to, že rostliny, na rozdíl od živočichů, mají velmi omezený migrační potenciál. Já jsem si tady jenom vytahla ukázku jedné naší studie o oblíbeném českém endemitovi kuřičce Smejkalově kde jsme se zabývali nějakou jakou skutečně sofistikovanou kvantifikací jeho schopnosti šíření a ukázali jsme, že ta rostlina je schopná šířit semena v průběhu 1 metr maximálně jeden metr během jednoho roku. A pokud tyhle ty data skombinujete s celým životním cyklem, to znamená s tím, jak ty semenáčky přežívají, jaká je šance, že se dožijou dospělosti a že vyprodukují opět semena, která se budou dále šířit, tak jsme došli k tomu, že taková potenciální migrační rychlost tohoto českého endemita se pohybuje kolem jednoho centimetru za rok. Což samozřejmě není příliš mnoho, a pravděpodobně ty rostliny budou muset mít nějaký jiný mechanizmy, jak se s těma změnami vypořádat. Pokud uh, uh, ta migrace asi nebude tím nejdůležitější mechanizmem. Uh, jaké máme tedy možnosti? Uh, takovou první možností, o které, o které se často mluví, je takzvaná fenotypová plasticita, to znamená schopnost rostlin změnit fenotyp v závislosti na podmínkách prostředí. Jo, tady jenom takový ilustrační obrázek, máme dvě prostředí, tři různé genotypy a tady máme e, fenotyp e, těch e, rostlin. Abych ukázala, jak taková fenotypová plasticita v odpovědi na měnící se podmínky prostředí může být významná, e, tak jsem si tady vytáhla graf z naší studie, dáme oblíbené trávy jako střavy červené, s tou se taky budete setkávat opakovaně během této přednášky. A to, co je tady na tom grafu ukázané, je rozklad variability, v různých růstových charakteristikách a v těch červených obdélništích je variabilita, která je vysvětlená aktuálním prostředím. To znamená, to je to, co můžeme připsat fenotypové plasticitě. A vidíte, že fenotypová plasticita je vlastně dominantním driverem většiny těch druhových vlastností tady u tohohle druhu. Jenom abych to ukázala nějak graficky, tak jsem si tady vytahla z jiného článku na stejném druhu od mé studentky Veroniky Kosové obrázek, který ukazuje napříč velkým spektrem fyziologických vlastností, že rostliny velmi plasticky reagují na změnu teplotních a vlhkostních podmínek, jak na úrovni osmotického potenciálu, konstrukce velikosti a počtu průruchů, specifické listové plochy nebo nějakých fotosyntetických charakteristik. To znamená, ta fenotypová plasticita určitě je strašně významným a často tím dominantním driverem chování rostlin. Fenotypová plasticita je ale vlastně sama o sobě znakem, který nějakým způsobem může podléhat selekci. Tohle je ten stejný obrázek jako předtím, ale tentokrát v těch červených obdélníčkách ukazují interakci mezi původem rostliny a. K prostředím, kde ta rostlina aktuálně roste, což je variabilita, která je vysvětlená genetickou diferenciací v míře plasticity, když vezmeme rostliny z různého prostředí. Tady jenom takový ilustrační obrázek, kdy tady máme rostliny z různého prostředí, ty písmenka značí teplotní gradient, ty čísla značí potom srážkový gradient, a je vidět, že populace z různých prostředí mají různou míru fenotypové plasticity. To znamená, různá prostředí selektují rostliny, které budou různě plastické. Fenotypová plasticita, když o ní obecně mluvíme, tak se rozumí jako schopnost rostlin reagovat na aktuální podmínky prostředí, s důrazem na to aktuální, ale literatura ukazuje, že rostliny jsou schopné reagovat nejen na ty aktuální podmínky, ale jsou schopné nějakým způsobem taky reagovat na podmínky například v předchozí sezóně nebo zažité předchozí generaci. A jako předchozí generaci můžeme rozumět jak materské rostliny, které vyprodukovaly semena, z nich zasešly ty rostliny, které studujeme, a nebo, protože velké množství rostlin je klonálních, tak jako další generaci si taky můžeme představit klonální potomky e, e, rostlin. To znamená, máme jaksi klony, které vznikly a ty se potom chovají v závislosti na tom, jak vypadaly jejich mateřské ramety, od kterých jsou odvozeny. A to je něco, čemu říkáme mezigenerační plasticita. Tahle ta mezigenerační plasticita se mimo jiné často připisuje schopnosti epigenetické paměti rostlin, kdy taková malinká ta odbočka, ta epigenetická paměť, která je samozřejmě velmi významná ve potenciálně ve schopnosti rostlin reagovat na klimatické změny, je vlastně začíná být i předmětem pohledu ochranářů. Měla jsem takové ochranářské téma v názvu. V roce 2000 vznik, vyšlo pěkné review ve Functional Ecology, který se zabývá právě tím významem epigenetiky v druhové ochraně. A takovým příkladem, jak to může být zajímavé, je takový teoretický model, který ukazuje nějaký filogenetický strom druhu, kdy vidíte, že tady je jedna linie, tady je nějaká další linie, ale se to ještě rozvětvilo. A to, co ukazují ty barvy, to znamená tohle ty Tři linie nám ukazují genetickou diferenciaci rostlin a to, co ukazují ty barvy, ukazují epigenetickou diferenciaci rostlin. A to, co oni tady argumentují v tom článku, že pokud chceme dělat například nějaké posilování populací a sledovat, které populace by bylo možno výchat, že možná je důležitější se nekoukat na to, jak vypadá nějaká hluboká filogenetická historie těch populací, ale možná je důležitější se dívat na to, jak vypadají jejich aktuální epigenetická přizpůsobení. Reální příklad toho, jestli něco takového může fungovat, jsem si půjčila ze studie Schulz 2014, Molecular Ecology, který se věnuje jednomu druhu výloky v Německu. To, co oni tady mají, tak studovali šest různých populací, které jsou ve dvou různých regionech a ty barvičky ukazují typy stanoviště, kdy jedno je louka podle barvy a to druhé je lese, je tady ilustrované na tom obrázku. A to, co oni udělali, je, že se podívali jednak na genetické a jednak na epigenetické profily těch rostlin a ptali se, do jaké míry teda jsou ty jednotlivé populace diferencované. A to, co ukázali, je to, co by se čekalo na základě toho předchozího modelu a to je, pokud se koukneme na genetickou diferenciaci těch populací měřeno za pomoci AFLPs, tak vidíme tady v tomhle červeném kolečku jeden region a tady vzadu potom vidíme populace z toho druhého regionu. Pokud se naopak koukneme na epigenetické profily těch stejných rostlin, tak vidíme, tady se mi to špatně značilo, ale tady vepředu máme ty populace z toho jednoho typu biotopu a tady vzadu na tom grafu máme ty tři populace z toho druhého regionu. Co je měřít epigenetiky? Tohle to byla methylation sensitive affalopal. Tak... To znamená, že tady ukazují přesně to, co bylo predikováno a to je, že vlastně zatímco v rámci těch regionů dochází ke genetické diferenciaci, v rámci těch jednotlivých typů stanoviš došlo k nějaké cílené epigenetické diferenciaci těch populací. Botanické erbo. V literatuře v rostlině ekologické se typicky pracuje s epigenetikou, poukání na ten nejjednodušší jaksi způsob epigenetická pěměti, které je metylace DNA nebo konkrétně metylace citozínu. Funguje to relativně jednoduše, tohle to je citozín, tohle to je tzv. metylovaný citozín, který má na sobě přidělanou metylskupinu a tato pokud je takovýhle cytozín v regulační oblasti genů, tak dochází buď nebo vždycky ke změně intenzity přepisu toho daného genu, která vše může být jak zvýšená, tak snížená v závislosti na kontextu, v kterém se ta, ten metylovaný cytozín vyskytuje. V každém případě takováhle přítomnost metylovaného cytozínu v regulační oblasti genu vede ke změně genové exprese. Proč mají v poslední době rostlíni ekologové, tohle to rádi je, protože různí lidé, včetně mého kolegy Vítka Lacla, experimentují s tím, která tu metylaci pozměnit a takovým hezkým funkčním způsobem je, že v průběhu mitózy nahrazujete cytozín látkou, která se jmenuje azacitidín, která nemůže nést metylskupinu. A tím vlastně vybazáváte postupně z rostlin tu její metilační paměť. A tím dostanete rostliny, které jak si ztratí tedy tu svoji metilační historii, to znamená potenciálně tu svoji epigenetickou paměť. Abych ukázala, jak to může skutečně fungovat, tak jsem si tady vytahla. Data ze článku Iris Samarko, to je doktorantka od Vít která studuje jahody napříč klimatickým gradientem v Evropě a prováděla přesazovací pokus a ptala se, do jaké míry jsou rostliny adaptované klimatickým podmínkám a do jaké míry jsou tyto adaptace ovlivněné epigenetickou pamětí těch rostlin. To, co ukázala, je... U kontrolních rostlin, že přežívání rostlin v různých podmínkách závisí na tom, jak jsou teplotně daleko od prostředí svého původu. To znamená, tady na nule by byly doma, tady jsou posunutí do teplejších podmínek, do chladnějších podmínek a je vidět, že čím jsou posunutí do teplejších podmínek. Jo, ne, promiň, tady. Dokladnějších podmínek tím přežívají lépe, naopak posun do teplých podmínek snižuje jejich přežití. Co je tady na tom taky zajímavé, že ten vztah je lineární a není to tak, že by se jim lépe dařilo doma. Tyhle data pocházejí z velmi suchého roku 2021 a tady je krásně vidět, že rostliny vlastně nejsou adaptované těm svým podmínkám, které zažívaly v tom roce 2021 na těch svých lokalitách, ale jsou vlastně adaptované podmínkám nějakých chladnějších období, které zažívaly v minulých letech. To, co ta iris taky udělala, je, že kromě sázení těch původních jahod na lokalitu, měla taky sadu rostlin, které experimentálně demetivovala za pomoci toho azacitidínu. A to, co dostala, je tady ta modrá přerušovaná čára, která jednak ukazuje, že ten sklon se snížil, ale ten efekt byl vlastně totálně neprůkazný, takže tam ani ta čára nemá být proložena. To znamená, to, co se stalo, je, že po aplikaci cito, toho acytozínu došlo ke ztrátě té paměti, na to, odkud ty rostliny pocházejí a přežívání nesávisí na tom, jak daleko je po tom teplotním gradientu posouvat. To znamená, že ta odpověď rostlin na ty měnící klimatické podmínky je tedy skutečně pravděpodobně nějak epigeneticky modifikovaná. Eh, druhý příklad ještě vám ukážu, eh, se týká eh, jedné naší studie na senové oblíbené prostředě Červené, eh, tam jsme si kladli takovou na jednodušší otázku, a to je to, že jsme chtěli vědět, do jaké míry schopnost rostlin přizpůsobit se klimatickým podmínkám v dlouhodobě je daná geneticky, anebo do jaké míry je to vlastně dané jejich epigenetickou pamětí. A to, co jsme vlastně předpokládali, bylo, že když vezmeme rostliny z nějakých dvou podmínek, například z mokrá a sucha, tak. Kontrolní rostliny se budou výrazně lišit, protože jsou přizpůsobeny různým podmínkám. V momentě, kdy vymažeme jejich epigenetickou paměť, tak oni zapomenou, odkud přicházejí a začnou se chovat všichni stejně. Provedli jsme pokus a to, co jsme získali, bylo v řadě věcí něco takového. To znamená, že pokud jsme srovnávali kontrolní rostliny, ty se nám lišily velmi málo. Pokud jsme rostliny demetilovali, tak se lišily o hodně více. Tohle to nám vyšlo na příč větším množstvím druhových vlastností, tady vidíte vlastně kolik těch sedm různých srovnání a ve čtyřech případech, jak ukazují ty černé sloupečky, které jsou vždycky je větší než ten druhý, tak to vždycky znamená, že ten rozdíl, v závislosti na tom, odkud ty rostliny pocházejí, tak je významnější, když jsme vymazali epigenetickou paměť, než když jsme ji nevymazali. To je samozřejmě hodně podezřelý výsledek a to vysvětlení, proč to je, souvisí s velkou pravděpodobností s tím, jak se takovéhle pokusy zakládají, Pracujeme forální trávou, kterou pro ten náš pokus musíme přivést z těch původních podmínek, zasadit si do naší zahrady a tam si klonálně namnožit, abychom ji pak mohli pěstovat v nějakých kontrolovaných podmínkách. A my se domníváme, že vlastně v průběhu toho, jak jsme ty rostliny pěstovali v těch, experiment, v těch kontrolních podmínkách, tak se ty naše rostliny naučily na tu naší zahradu. To znamená, oni vlastně získali epigenetické adaptace na tu naší zahradu. A poté, co jsme tu pamík smazali, tak oni si spomněli, a já pocházím z tepla, nebo teda, ze sucha, nebo z mokra. Což je jako hrozně zajímavé taky proto, že v vlastně literaturě, když se dělají takové různý ekologické pokusy, tak, je vždycky, tak se vždycky zdůrazuje, je potřeba ty rostliny nejdřív pěstovat v těch kontrolovaných podmínkách. Aby se vymazaly nějaké jako tzv. maternální efekty. A tady se vlastně ukazuje, že to, co ty rostliny v té zahradě dělají, že sbírají jako nových informací, a pak vlastně se ztrácejí ty efekty, které by tam ve skutečnosti jinak měly být. Co tohle tam mimochodem taky říká, je, že ta epigenetická paměť u těch rostlin se tvoří strašně rychle. To znamená, během jedné sezóny si ty rostliny naučili na tu zahradu a kompletně zapomněli na to, pocházejí. pocházet. E, aby jsme si tohle ještě jako víc ověřili, tak jsme provedli ještě jeden pokus. E, tady je to jenom tak jako hodně zjednodušeně schematicky zobrazené. E, měli jsme rostliny, které pocházely ze žlutých a modrých oblastí. E, ty jsme potom v další klonální generaci pěstovali ve žlutých a modrých podmínkách a po, jedne, po jedné generaci, po půl roce, to znamená po jedné růstové sezóně, jsme je opět předali takhle skříženě do žlutých a modrých podmínek. To, co je důležité, že mezi těmi jednotlivými generacemi nestěhujeme celé rostliny, které jsme vypěstovali v té předchozí generaci, ale stěhujeme je v téhleté podobě. ta celá struktura měří asi 4 cm. Jedná se o malé rostliny bez jakéhokoliv kořenového systému, kterými uřízneme z toho trsu, necháme je zakořenit ve vodě potom je přesadíme teprve do té další generace. To znamená, určitě nepřenášíme žádný kořenový systém a přenášíme rostliny, které jsou velikostně naprosto standardizované a identické. To, co nám vyšlo, je ukázání tady. Zase je to ilustrované nějakým rozkladem variability. A to, co je tady důležité, je ta růžová barva, kdy růžová barva značí část variability. Která je vysvětlená těmi předchozími podmínkami, to znamená tím loňským rokem. A tady je krásně vidět, že zejména u biomasy odejků, extravaginálních ramet, podzemní biomasy a počtu ramet, je tady je ohromné množství variability, tady je to víc než 50 vysvětlené variability, který připadá tomu, co zažila rostlina loňi. To znamená, ta rostlina se nechová podle toho, jak je letos ani podle toho, odkud původně pocházím a čemu jsem jaksi dlouhodobě geneticky přizpůsobená. Ale velmi dynamicky reaguje na to, co jsem zažila v předchozím roce. To na jednu stranu ukazuje, že ty schopnostiny mají skutečně obrovský potenciál se něčemu velmi dynamicky přizpůsobovat a tedy pravděpodobně to souvisí s jejich epigenetickou pamětí, Což. Na jednu stranu můžeme vnímat jako vlastně velkou šanci těch rostlin, aby se byly schopny přizpůsobit těm novým podmínkám. Na druhou stranu, když si představíte, že s jedním projevem klimatické změny je taky zvýšená klimatická variabilita, tak to může být jako veliký problém. Protože tahle ta schopnost rostlin vlastně znamená, že ty rostliny to budou dělat pokaždý špatně. Letos se při přizpůsobím něčemu a příští rok to bude opačně, a budu reagovat na to, jak bylo oni, a nebudu reagovat na to, jak je ve skutečnosti letos. Tak, tady je takovej takový obrázek, který kvantifikuje změnu teplotní variability na příž koulí mezi roku lety 1958 a 2017 a všechno, co je bílý a žlutý, což je tady všude uprostřed, tak jsou regiony, kdy došlo k výraznému navýšení klimatických variability. To znamená, to jsou všechny regiony, kde tahle ta schopnost rostlin dynamicky se adaptovat na ty podmínky předchozího roku může být velmi problematická. Tak. E, takže sem, e, Teď teda na chvilku epigenetiku a podíváme se ještě na e, genetické adaptace rostlin. Začnulo se svým oblíbeným grafem uvé kostřeny červené. Teďka ukazuju množství variability v chování těch mých rostlin, které lze připsat genetické diferenciaci populací, to znamená tomu, odkud ty rostliny pocházejí. Vidíte, že ta variabilita je menší než ta, která lze připsat fenotypové plasticitě. Nicméně opět je vždycky průkazná a nějakou roli zaručeně hraje. Zase tady se můžeme podívat na nějaký Rozdíl v je hustota průruchu, zase z článku mé studentky Veroniky Kosové, která ukazuje, že za různých teplotních, teda rostliny pocházející z různých teplotních a sráškových režimů, jak si tvoří různé množství průruchu. Tyhle ty data a samozřejmě milion jiných studií ukazují, že genetické adaptace rostlin jsou samozřejmě velmi běžné a to, co je výhoda genetických změn, oproti třeba fenotypové plasticitě, je samozřejmě to, že ty genetická přizpůsobení umožňují rostlinám, získávat nějaké nové vlastnosti a případně kombinace vlastností. Nicméně, pokud mluvíme obecně o genetických adaptacích, tak typicky o nich uvažujeme jako o něčem, co se vyvíjí zejména u vytrvalých druhů, na úrovni set let až třeba tisíciletí a to samozřejmě není jako žádným způsobem užitečný, když se zabýváme adaptací rostlin ke klimatickým změnám. To znamená, to co by nás jako fakt zajímalo, je jestli k nějakým genetickým změnám může dojít taky nějakým způsobem rychleji. A to nás dostává k tomu tématu těch rychlých adaptací, to znamená schopnosti rostlin se přizpůsobit, geneticky přizpůsobit, měnící se podmínkám v momentě, kdy jsem vystavena nějakým novým podmínkám prostředí. Takový si nejznámější pokusy u rostlin, které se na toto téma provádí, jsou tzv. Resurrection experiments, Resurrection znamená z mrtvých stání, to je takový náboženský termín. A v zásadě, na čem je to založení, je, že vemete stará semena, která se skladují v nějaké semené bance nebo je nějakým způsobem získáte, ze stejné populace seberete nová semena a potom pěstujete s obou, si sad semen, rostliny, ve stejném čase a srovnáváte jejich vlastnosti a ptáte se, jestli vlastně mezi těmi dvěma časovými intervaly došlo k nějaké změně druhových vlastností. Tohle je něco, co hodně propaguje Steve Franks. Z jeho pera existuje řada hrozně pěkných článků, který určitě doporučuji ke zkoumání. Já vám jen ukážu pár takových příkladů těchto studií. Pravděpodobně prvním Resurrection experiment, který je starší, nebo než se tomu ten Steve Hans začal věnovat, tak je studie Vavreka z roku 1991, kde využili toho, že našli nějaká 200 let stará semena uložená v arktické půdě na Aljašce a byli schopní je tedy dolutit klíčit a vypěstovat z nich rostliny a potom se proli. Semena té stejné rostliny, to je nějaká ostřice, taková divná řezavá práva, není to práva, ale ten no. A ty teda potom pěstovaly současně s rostlinami z těch starých semen. Co ukázali, je shrnuté tady na tom grafu, tady je biomasa rostliny, a vždycky jsou nejdřív mladé rostliny a potom staré, teda rostliny z těch starých semen. A je vidět, že pokud je srovnáváme za chladnějších teplot, tak ty rostliny z těch starých se rostou větší než rostliny z těch malých semen, zatímco když je potom pěstujeme v hodně vysoké teplotě, tak je to opačně. Což ukazuje na to, že dřív ty rostliny byly hodně dobrý v růstu za chladných podmínek, naopak teďka jsou ty rostliny lepší v růstu za teplých podmínek. E Tohle to je nádherný pokus, akorát tady vidíte, já jsem říkala, zajímají nás nějaký rychlé adaptace, ale to, co tady vidíme, je adaptace v průběhu 200 let, což zase jako není příliš rychlý. Eh, tak se ještě podíváme na to, jestli může k něčemu dojít i rychleji. Je teda potřeba si uvědomit, že tahle kárek z Bigelový hor na té aliašce bude kytka, která je skutečně extrémně dlouhověká. A extrémně dlouhověká znamená, že vůbec nevím, jak je dlouhověká, ale... Taková kytka může žít, protože je kloná jen tisíc let, možná i klidně víc. to těch původní, To asi nejsou, ale prostě ten věk jako nevíme a neumíme ho odhadnout a může to být opravdu hodně. Tak. Uh... Příklad o toho Steva Frankse, tohle je divoké příbuzné řepky olejky. To, co on udělal, je, že sebral 17 jedné populace v roce 1997 a opět v roce 2004. S tím, že tyhle ty dvě časové periody byly odděleny periodou, kdy byly intenzivní letní sucha. A to, co ukázalo, je, že během těch sedmi let ty kytky začaly chvíst průkazně dřív než před těma sedmi lety. A vzhledem tomu, že to je jednotka, a ty sucha jsou v létě, tak ta interpretace tady je, že ty kytky se snaží kvíst dřív, než přijde to letní sucho, který je potom zabije. Dalším takovým pěkným příkladem, tentokrát z Francie, je studie na chrpě modré, polní plevel, je to opět jednoletka. Tady srovnávali rostliny z roku 1992 a 2010 v oblasti, kde v podstatě jako všude jinde došlo k ohromnému propadu populací opilovačů a to mají hezky zdokumentované. A to, co se stalo je, že ty e, nové rostliny květou průkazně dříve, ale taky mají výrazně větší květy a těch měr, jak, vy, jak jsou dobře viditelné, ty květy mají větší množství a všechny ukazují, že ty květy jsou opravdu větší, nápadnější. Aby lépe lákali, teorie je, že to je proto, aby lépe lákali ty opilovači, kterých je čím dál, tím méně. A héně. Tady ještě jeden takový složitější příklad z Německa, týkající se asi dvou tentokrát krátkověkých druhů, kde koukali zase na srovnání starého a nového materiálu, který byl sedešen asi 20 lety a tentokrát ukazovali, že to, jak si ty rostliny chovají, ještě velmi silně interaguje s tím, jestli jsou vystaveni herbivorům, anebo jestli jsou vystaveni sucha. Já tady teď nebudu tohle celé interpretovat, protože to je poměrně komplikovaný. Ale zase ukazují, že tam jsou vlastně velké rozdíly mezi těmi rostlinami před těmi 20 lety a nyní. Tak. Tyhle ty resurrection experimenty jsou vlastně hrozně pěkné, protože nám ukazují, jak se skutečně tedy proměnila ta daná populace. A můžeme nějakým způsobem interpretovat, proč se stalo to, co se zrovna stalo. To omezení tady je, že musíme mít ty stará semena, které samozřejmě ne vždycky máme. A ty semena máme typicky pro jednotoleté druhy. Vlastně většina těch druhů, které byly studované, tak jsou jednoleté s výjimkou té kárek z na začátku. Například proto, že je známo, že jaksi krátkověké rostliny mají semena, které dlouhodobě přežívají. Naopak rostliny, které jsou dlouhověké, mají semena typicky, které málo vydrží. To znamená, že se pak s ním takovýhle pokusy dělají velmi obtížně. To znamená, určitě tohle má jako veliký potenciál, ale na druhou stranu se nedá aplikovat vždy a všude a ve všech systémech a zejména se to nedá aplikovat na ty dlouhověký druhy, který třeba se primárně můžej klonální. Co nám můžeme dělat? Je, můžeme využít nějaký manipulační klimatický pokusy, kdy který, pokud ta klimatická změna nějaká simulovaná, tohle nějaká open top chamber v Norsku, probíhá dostatečně dlouho, tak se pak můžeme ptát, jestli se nám v, tý, v tom ohřevaném prostředí vyselektujou nějaké nové genotypy proti tomu okolí. Pár takových studií existuje. Druhou možností je potom provádění různých terénních přesazovacích pokusů a sledování jak si aktuálně, jestli skutečně došlo k nějaké selekci. Ten druhý přístup má tu výhodu, že můžeme kontrolovat, jak si původní genetickou variabilitu s kterou pracujeme, protože když se jde do takových pokusů, kdy po 20 letech si spomenete, že se podíváte, jestli se liší genotypy tady a tady, tak typicky nevíte, jestli se ty genotypy náhodou nerišily už na začátku. A jak si chybí nám ten výchozí bod a to srovnání, které by ukazovalo, že to, co vidíme, je opravdu posun v důsledku té manipulace klematu. Výhoda těchto pokusů těch je, že jsou udělatelní i pro dlouhověké druhy, které nemají teda ty vytrvalé semené banky, jako například trávy, které my dlouhodobě studujeme. A Takhle, když se jako podíváte do té krajiny, tak většina toho zeleného, když to není žádný kšový, tak je tráva. Trávy jsou dominanty řady přirozených systémů, tohle je v alpinských polohách, v Norsku, ale i jinde. A samozřejmě to, co by nás mělo zajímat, je vlastně chování těch dominant, protože ty dominanty určují to, jak fungují ty přirozené systémy, nikoli v ty jednoletky. Tak. Já vám teda teďka představím nějaké pokus. naše pokusy o studiu, Schopnosti rychlé evoluce u této oblíbené trávy kostřavy červené. Tady chci ještě zdůraznit, že to je perfektní modelový systém, který se vyznačuje tím, že je hexaploidní, jeho velikost genomu je nějakých 9,6 GB, per, to znamená, že to je opravdu jako pořádná kitka a nedá se srovnávat s druhy typu huseníček, které je jenom diploidní a ten genom má směšně malý. My tenhle ten druh studujeme v rámci základního noska v takové klimatické síti, kterou tam před lety založila Vigdis van z Univerzity v Bergenu. Jedná se o 12 lokalit na faktoriálně skřížených gradientech srážek a teplot. A je hezky pracovat v Norsku právě proto, že se tam takhle jako faktoriálně skřížený gradienty dají e, najít. V normální zemi, když jdete nahoru, tak je tam větší zima, víc prší a dole jaksi je teplejší a méně prší, ale to Norsko je divný a dají se tam najít vlastně všechny kombinace, což je jaksi experimentálně hrozně hezký systém. Tak. E, to, co jsme dělali, je, že jsme e, provedli výsevový pokus kdy jsme brali rostliny z těch míst po té sítí, které jsou označeny těma polečkami a potom jsme je seli domů a také do lokalit, které jsou teplejší, vlhčí a teplejší a vlhčí, jak ukazují šitky tady na tomto obrázku. zrovna to posunujeme zrovna? Takhle posunujeme je tak proto, že zvýšená teplota, teda zvýšená teplota a zvýšené množství srážek je jaksi tou dominantní predikcí klimatické změny v západním Norsku, na kterou jsem v době, když jsme to zakládali, věřili, pro, věřila, protože to všichni všude psali a všichni tvrdili, že to tak bude. Už je to trošku přešlo. Já moc k tomu nevěřím, ale. Ten pokus už byl tak zloužený, ale ještě jsem to jako zvlhčování neviděla. Tak, to, co my jsme udělali. My jsme vzali semena těch rostlin do naší experimentální zahrady, do Průhonic. Tam jsme je nechali opilit v rámci populace. Sebrali jsme semena z každé mateřské rostliny a pak jsme vytvořili směsi semen tak, aby v každé té směsi bylo stejné množství semen úplně ze stejných matek. A kytka je větrosprašná, to znamená, my úplně nevíme, kdo je tatínek, ale máme kontrolováno, že tatínek pochází vždycky z té stejné populace. To znamená, my máme vlastně směsi semen, které jsou e, geneticky tak homogenní, jak u trávy dokážeme docílit. E, tyhle ty směsi semen jsme tedy podle toho designu vysely na ty různé lokality, e, takhle to vypadalo a nechali jsme poobíhat přirozenou selekci mezi těma semenáčkama po dobu tří let. Během týhletí doby jsme ztratili asi 97% těch původních semen a zhruba jenom 3% těch semen, tedy vyrostly v nějaké semenáčky nebo už relativně větší rostlinky po těch třech letech. To znamená, je tady obrovský potenciál si pro selekci genotypů v závislosti na prostředí. A to, co my jsme tak udělali, je, že jsme po třech letech vydloubali nějaký podsoubor rostlin z těch experimentálních ploch, ten jsme odvezli zpátky do Průvodnic, tam jsme je opět korálně namnožili, jak jsem ukazovala na těch obrázkách, a zasadili jsme je do Klimaboxu, ještě aby to nebylo jednoduché, tak pro to čtyřech každou rostlinku, jak je s tím víme, a potom jsme vlastně teprve sledovali, jak se ty rostliny chovají. No, to znamená, všechno prošlo stádiem, redukce zase na takovýhle malinká ty tětínky. Potom jsme je teda pěstovat v klimaboxech a teprve po půl roce pěstování v klimaboxe jsme měřili jejich růstové charakteristiky a jejich fyziologické adaptace. Takže to, co je důležité, to, co my tady měříme, jsou opravdu nějaké genetické, případně epigenetické diferenciace těch rostlin, a neměříme fenotypovou plasticitu v terénu, tomu se samozřejmě úporně snažíme vyhnout. Tak. Z toho je z poměrně komplikovaný datasec, kterým jsme velmi dlouho válčili. To, k čemu jsme nakonec v rámci analýzy došli, je, že jsme si vyjádřili, jak by vypadala vlastnost té rostliny, pokud rostlina roste doma. A předpokládáme, že ty rostliny, které se uchytily doma, tak jsou nejlépe přizpůsobeny těm svým podmínkám. To znamená, takhle by měly vypadat. A potom koukáme, jak se skutečně vlastnost posunula, pokud vezmeme nějaký materiál a posuneme ho do těch stejných klimatických podmínek. Na základě tohohle jsme vyjádřili něco, čemu říkám pozorovaný posun vlastnosti. To je ten, ke kterému skutečně došlo, v rámci stejného původu semen a očekávaný posun vlastnosti. To je ten posun, který by byl potřeba, aby ta rostlina byla nejlépe přizpůsobená těm daným podmínkám, v kterých aktuálně roste. A pak jsme vzali tyhle uh, obzor a expective hodnoty pro různé vlastnosti a vynesli jsme to proti sobě. E, tady je příklad pro, oček pro specifickou listovou plochu. tady jsou očekávané hodnoty, pozorovaný hodnoty, vidíte, že nám to krásně pozitivně koreluje a asi s měřených vlastností u osmi to vypadá takhle pěkně a u jedný to vypadá jinak. Nebo vlastně tam jako akorát chaos a není tam vidět nic. Co z tohohle tedy plyne je, že ty vlastnosti těch rostlin se skutečně posunují směrem k vlastnostem těch rostlin, který jak si Pochází z toho daného prostředí, v kterém ta selekce proběhla. To znamená, že tohle naznačuje, že opravdu mohlo v rámci naší selekce, v tom našem materiálu, dojít k nějaký rapidní evoluci těch daných populací. Protože jsme ty naše rostliny pěstovali ještě ve čtyřech klimaboxech, aby to nebylo moc jednoduchý, tak my jsme vlastně mohli taky vyjádřit míru fenotypové plasticity každého toho nového genotypu a ptát se, protože víme, že i gen... fenotypová plasticita je znakem jako takovým, který je pod selekcí. Tak jsme se taky mohli ptát, jestli vlastně ta selekce probíhá i na úrovni té fenotypové plasticity a tady je zase vidět, Něco horší, ale přesto prostě jako docela slušná pozitivní korelace, která fungovala opět přes většinou našich vlastností mezi těmi očekávanými a pozorovanými hodnotami. To znamená, že vlastně i ta míra té fenotypové plasticity se nějakým způsobem přizpůsobuje těm podmínkám, které jsou očekávané v tom místě, kde se ty naše rostliny selektovaly. S tímhle tím si hrajeme ještě více, nějakým způsobem si hrajeme s hledáním genů, které tedy byly vyselektované v těch daných podmínkách. Tohle je takový super jako předběžný graf, na který se vůbec nemá cenu koukat, ale jenom má ilustrovat to, že jsme našli cosi pod selekcí, aby se nějak snažíme z toho jako získat nějaký smysl, vypadá tam, že to jsou nějaký geny, které mají nějaký význam a nechci to blíže komentovat, protože to je věc, která je velmi ve výrobě. Ale každopádně se snažíme tedy ukázat, že kromě toho, že došlo k posunem vlastnostním, tak došlo i k nějakým pozorovaným genetickým změnám. To, co my jsme ještě dělali, je taky to, že jsme v minulosti provedli podobný pokus, kdy jsme ne, jaksi, neposunovali semena po této klimatické síti, ale přesunovali jsme klony. A přesunovali jsme kolony té kostřavy, o kterých my jsme dopředu věděli, jaký mají vlastnosti. A ptali jsme se, které ty genotypy přežijou a budou jak dobře budou růst v těch nových a starých podmínkách, v závislosti na tom, jaký mají vlastnosti. A i tam jsme ukázali něco podobného, to znamená, že vlastně to přežívání v těch různých podmínkách, kytky například do dalších podmínek, tak závisí na tom, jaké vlastnosti ty klony mají a v různých prostředích se nám vlastně selektují klony s různými vlastnostmi. Co tohle všechno naznačuje, je, že vlastně ta naše tráva je schopná se nějakým způsobem přizpůsobovat těm aktuálním podmínkám, do kterými ji tady posunujeme, to znamená, že má podobný potenciál, jako je ukazovaný u těch jednoletých rostlin v těch resurrection pokusech, což samozřejmě může být potenciálně velkou šancí pro ty rostliny při jejich snaze se tedy adaptovat měnícím se podmínkám prostředí. Na druhou stranu připomínám už to, co jsem říkala o ty epigenetiky. Pokud během tří let dokážeme tak způsobem velmi dramaticky jak si vlastnosti v té dané populaci. A pokud zase předpokládáme, že ta klimatická variabilita se rá v čase výrazně zvětšuje, tak to možná není dobře. Možná je to špatně, možná vlastně dochází jako k velmi rychlý selekci genotypů, které jsou možná dobře teď, ale příští rok budou úplně špatně a podobně jako ta epigenetická adaptace, to možná nakonec může být problém a nikoli výhoda. Tak. Teďka teda úplně přeřadím a budu chvíličku mluvit o něčem relativně odlišném, co už taky souvisí s tou rychlou adaptací a to je s adaptace na rostlin, v případě, kdy je pěstujeme v rámci exitu populací při snaze o druhovou ochranu. No. Co je exitu ochrana? Ochra, exitu ochrana je často viděná jako taková poslední možnost, jak podpořit nějaké silně ubývající druhy. To znamená, je to taková poslední šance, když máme pocit, že ten druh nejsme schopni aktuálně udržet přirozených podmínkách, tak se přistupuje k exitu ochraně a samozřejmě doufáme, že se podmínky v čase vylepší a budeme schopni ten materiál z těch exitu podmínek zase přenést zpátky do těch podmínek přirozených. A to, co je zajímavé, je, vlastně, a co je předmětem řady dýzkumu současných, je, co se s těma rostliná v rámci těch exitu kultivací děje. Tohle je jenom takový jednoduché srovnání podmínek v botanické zahradě a na přirozených lokalitách druhu, které ukazují, že samozřejmě to, jak to vypadá v botanické zahradě, má k těm přirozeným podmínkám často velmi daleko. Botanické zahrady, kde k té exitu ochraně typicky dochází, jsou ve velkých městech, které jsou prostě jiné úplně než. Ty exitu kultivace proto mají vlastně často velmi odlišné environmentální podmínky, velmi často tam dochází k výraznému snížení intenzity selekce, prostě proto, že v těch botanických zahradách jsou zahradníci zvyklí o ty rostliny pečovat, to znamená, že veškeré selekční tlaky, které by v přírodě probíhaly, se snaží velmi intenzivně odstranit. Současně ty populace jsou velmi malé, dochází tam k velmi intenzivnímu genetickému driftu a tohle všechno potenciálně může vést k velmi výrazným genetickým posunům, případně k nějakým vlastně rychlým adaptacím rostlin na ty podmínky těch exitu kultivací. Jenom pár takových ilustračních obrázků z výzkumu na Exitu ochraně rostlin. Tohle je studie, která sledovala genetickou diverzitu exitu populací, to jsou ty šedé a původních zdrojových populací, a ukázala, že ve většině případů tím vlastně založením té exitu kultivace došlo k velmi výrazné ztrátě genetické diverzity. Jiná studie. Andreas Enslinga to je takový člověk, který se hodně dlouho a velmi intenzivně věnuje právě těm adaptacím rostlina, rostlin exitu kultivací, Pochází z botanické zahrady v Ženevě. Tak je studie, která ukazuje, že v průběhu času, to znamená v závislosti na tom, jak dlouho tu rostlinu držíte v té exitu kultivaci, dochází samozřejmě v průběhu času k další výrazné ztrátě genetické diverzity, až téměř na nulu. Kromě toho ten stejný člověk taky ukázal, že nestrácíme jenom genetickou variabilitu, která je typicky měřená těmi neutrálními máty, ale skutečně ztrácíme i funkční variabilitu, jak je tady ukázáno na variabilitě délce, délky listů, která zase se v čase, průkazně, v čase s délkou kultivace v zahradě průkazně snižuje. Hezká studie od stejného autora je potom studie, která ukazuje, že opravdu všechny tyhle ty změny v té zahradě můžou dojít ke, vést ke ztrátě nějakých klíčových vlastností těch rostlin. Tady je srovnávána dormance semen, rostlin, které jsou kultivované a které rostou jaksi v přírodních populacích. A je vidět, že v případě krátkověkých rostlin došlo k extrémně dramatické ztrátě Dormance semena. To je jako strašný problém. Populace krátkověkých rostlin v zásadě přežívají v přírodě právě proto, že mají dormantní semena. Protože když přijde jeden špatný rok, tak celá populace vymře, ale díky těm dormantním semenům tak je schopná se zase obděl, obnovit a nic se nestane. Co se děje v té zahradě? Tam neustále běhají ty zahradníci, který všechno okopávají a plejou a... Co ty selektujou, jsou přesně ty rostliny, které jsou největší. Jo? Přijde nová generace, vyroste tam pár pěkných rostlin, pak se to okolo okope, vypleje. A tohle očividně funguje jako superselekční tlak na tedy jako selekce proti dormanci semen. Těch příkladů bych tady mohla jmenovat ještě hodně víc. A je to jako velikánský problém samozřejmě pro potenciální návrat takového materiálu do přirozených populací. Různě lidi si lámou hlavu s tím, jak to vyřešit. Takovým hezkým nápadem je představa takzvaných kvazi in situ, jak to nazývají. Potomží se o to například v botanický zahradě v Podsdamy, kdy vytvářejí stanoviště, který vypadají co nejvíce jako ty přirozené podmínky, odkud ty rostliny pocházejí, tady mají nějaký rudera na železničních kolejích, tady se pokoušejí o nějaký suchý trávník. Některé biotopy se samozřejmě v té botanické zahradě jaksi simulují lépe a některé může, ale je to jako určitě pěkný nápad, který potenciálně funguje. Na druhou stranu, i pokud se s nějakým takovýmhle způsobem snažíme, tak máme samozřejmě stále hodně problémů, s se musíme v těch botanických zahradách potýkat. Jedním je, že samozřejmě ty rostliny pocházejí z různých oblastí a těch botanických zahrad máme velmi málo, kde můžeme tu exitu ochranu provádět. Tady jsem si vytáhla studii z Missouri Botanical Garden, kde srovnávali úspěšnost kultivace, to je tady, to je přežívání rostlin, které jsou různě klimaticky vzdálené jaksi svým původem od botanické zahrady, kdy tady ty jsou nejblíž a tyhle jsou nejdál a tady je čas. Nevím, proč jsem ztratila popisky os. A to, co se v zásadě ukazuje, že pokud pěstujete v té zahradě rostliny, které pocházejí z oblasti okolo té botanické zahrady, tak se jim daří docela dobře a když berete rostliny, které pocházejí zdaleka, tak těm se daří velmi mizerně, ale protože vlastně ty v těch jiných oblastech ty zahrany nemáme, tak často ta naše exitu ochrana ho nutně musí probíhat někde úplně jinde. A to ohromné, ta ohromná mortalita samozřejmě značí, že tady u těch rostlin bude docházet velikánský selekci. A je tady ohromný riziko toho, že vyselektujeme nějaký genotypy, které budou skvělečit způsobený podmínkáný mysli Botanical Garden, ale naprosto ztratějí veškeré adaptace, který aby žili v tom svým domovském regionu. Dalším takovým velikávským problémem, když se dělají všechny tyhle ty exitu ochrany, tak je samozřejmě to, že máme malou zahradu, přinášíme tam hromadu druhů, který se nám potenciálně můžou křížit. Tady se vytahla studie zase mé oblíbené kužičky Havcové, na které jsme koukali, jak se potenciálně kříží zahradní kultivaci se svými příbuznými a ukázali jsme, že ti hybridi, Tady toho našeho českého endemita, tak klíček výrazně líp, než ten původní druh. A taky se skvěle šíří nebo o něco lépe šíří do dálky. To znamená, že až potom přeneseme, jak si zpátky do terénu, ty hybridy, tak máme velké podezření, že ty tedy mohou potenciálně velmi rychle dominovat tu populaci a vytlačit ten původní druh, o který se tedy o jeho ochranu se v té zahradě teda. Tak si pokoušíme. Další problémy těch kultivací, které tady nebudu jaksi ilustrovat, je šíření patogenů, to je ve všech těch zahradních podmínkách ohromný problém. A zase, když pak přenášíte ten materiál do těch, zpátky do těch původních populací, tak je velký riziko, že tam zavlečete nějaký nový patogen, s kterým se ta populace nikdy nesetká a který bude mít velmi negativní vliv na to, jak ta populace se bude chovat. Ohronový problém je samozřejmě to, že ty zahrady jsou malý, těch druhů je tam strašně moc. A to místečko, který máte vyhrazený pro ten jeden druh, je extrémně malinkatý, to znamená, že máte super malinkatou populaci, které samozřejmě probíhá hromada negativních procesů. A taky to, že ta populace je jenom jedna. Jo, protože prostě jste rádi, že jste sehnali jednu botanickou zahradu, který ten druh kultivuje. To, o čem chci mluvit teďka ke konci, je Takový jeden mě, hrozně pěkný nápad, jak se tohleto dá vyřešit. Je to věc, kterou jsme před lety vykoukali na nějaké konference o, o číncarů. V kantoru Curych v roce 1996 přišli s takovou zajímavou myšlenkou, že vlastně ta exitu ochrana drůnů by se dala dělat lépe, a to tak, že využijete místní lidi v regionu pro to, aby vám pěstovali ten materiál, který bude v těch podmínkách bude replikovaný, protože se do toho bude zapojení hodně lidí a potom by se to mohlo snažit snadno přenášet zase zpátky do těch populací. Od toho roku 1996 se tomu v tom kantoru Curych věnujou. Jejich myšlenka je, že používají tedy místní nadšené zahrádkaře zejména k tomu, aby jim pomáhali namnožit materiál případně kultivovat kytky a připravovat materiál pro nějaké návraty do přírody a současně třeba produkovat nová semena, která oni potom používají k, výsadbě, k výsebu v přirozených podmínkách. No, o tomhle projektu se jako vlastně příliš moc neví, když si vlezete na tyto ty webové stránky, tak se příliš nepouží, nepoučíte nemají to úplně dobře dokumentovaný. To, co nás taky jako znervóznilo, je, že oni vlastně moc neřešejí, co pěstují. Mají rostliny, které jsou tam někde okolí a nemají to moc dobře evidovaný, aspoň pokud jsme to dokázali nahlídnout a někam je jako potom vysahývají, ale není to nějakým způsobem jako kontrolování ani popsaný. Já jsem se s tím, tím projektem setkala někdy v roce 2006 nebo něco takového přišlo mi to jako geniální nápad. A říkala jsem si, že by se něco takového mělo úplně určitě dělat u nás, ale jak je zvykem, tak jsem o tom všem jenom vyprávěla a nic se nedělala. A tak jsem o tom jako dostatečně dlouho povídala, až potom konečně. Má bývalá studentka Hanka Planková to vzala opravdu vážně. A rozjela skvělej projekt, tady na té již mnohokrát zmiňovaný kuřičce hadcový, jehož cílem bylo právě začít tuhleto exit ochranu za pomoci soukromých zahrádkářů. Malím ti představení té kuřičky hadcový, je to takový druh, na který ne každý úplně věří, no nicméně je to náš český endemit máme ho rádi, roste na dvou různých hadcových malých území v okolí vodní nádrže Žaryvka Je na tom relativně špatně, protože po to, co se ty lokality zalesnily, Přestalo se tam pás, zalesnili se a začaly se zastínovat, začal se tam kumulovat opad a zakrývat se ten hadec. Tak se pro jistotu ještě skrz to území postavila dálnice D1 a zatopila ji přehradní nádrž želivka. To znamená z toho původního biotopu toho bylo opravdu velmi bídně málo. To, co ta Haňka se rozhodla udělat, bylo vytvořit záložní populace tohohle druhu, který na tom byl v ten moment opravdu velmi špatně, přímo v tom regionu. A to znamená, že výhoda toho, že jsme v tom stejném regionu, že máme rostliny, které jsou vystaveny úplně stejným klimatickým podmínkám a taky potenciálně stejným patogenům, chtěla udělat něco, co bude dobře replikovatelný, Což má tu výhodu, že vlastně každá ta populace bude v nějakých trošičku jiných podmínkách, to znamená, je o hodně menší šance, že tam dojde k nějaký směrované selekci. A pokud v jedné zahrádce doáti směrovaný selekci, dojde tak jiný zahrádce, dojde k nějaký selekci nějakým jiným směrem a do vlastně budeme, doufáme, schopný udržet materiál, který bude výrazně víc variabilní, než pokud jsme drželi jednu tu populaci v nějaký té botanické zahradě. Protože ty rostliny jsou ze dvou z těch regionů a existuje tam jistá, i když ne nějak strašně dramaticky výrazná genetická diferenciace. tak ještě jedním cílem bylo, aby se skutečně držela ochrana těch populací z těch dvou regionů zvláště. Co se teda hrance povedlo docílit, je, že každá ta vleta původní populace má dneska Vědně soukromých zahrádek, které tuhle tu kytku chrání a současně jednu botanickou zahradu, jedna je tady u nás Benátské, druhá je potom v botanickém ústavu v Průhonicích. A já vám teď ukážu pár dat o tom, jak ty zahrádky vznikaly a potom to, jak si těm rostlinám daří. Jedná se o kitku, která je adaptovaná na hadcový substrát. to znamená, taková jako věc není vůbec jednoduchá a prvním krokem v takovéto exitu ochraně je vyrobit na té příslušné zahrádce hadcovou skalku. To znamená, v tom byla zapojená hromada lidí, v tom území je lom jaksi nahadec, to znamená, tam je skvělý materiál substrátu. Současně se tam dělá v rámci managementu řada jak si strhávání substrátu a obnažování toho hadce. To znamená, tam je hromada materiálu, který se dá sypat hromadu a tady se z něj vytvářet ty had, hadcové skalky, ale vlastně tímhle způsobem se taky dá přenášet sevená banka. Skutečně to funguje kdy vlastně je to něco, co se staví pro tu kuřičku hadcovou, ale ve skutečnosti to potenciálně vede ke stanovištím, na který se vyskytuje řada dalších hadcových druhů. Tady už máte obrázek vytvořené hadcové skalky a tady je Hanka Pánková, která osazuje hadcovou skalku. A tady máte potom už tři konkrétní skalky, tady máte dokonce i místní rašené zahrádkáře, to jsou nějaký místní důchodci, který nestojou, jak vidíte, tady má úplně stejný tričko jako já, takže to je samozřejmě správný tričko, je to vždycky to nejdůležitější. Tak, teď jenom to, co se v těch zahrádkách děje. Tahle ta celá akce, tedy to konkrétní sázení těch kůžiček do, toho, do těch zahrádek, započala v roce 2017. Do roku 2020 to tak jako trošku rostlo. Ty kytky jsou docela rákový, jako šílené a docela rychle rostou a plodějí a tvoří semena, takže nám krásně vznikaly semenáčky. Po roce 2020 to má takovou trošku klesající tendenci, ale zatím jako si to nebereme nějak jak si osobně a nepovažujeme to za nějaký drama, že se to nějakým způsobem ustálí. Musíme počkat a uvidíme, co se stane. Tady je jenom takový úplně hloupý primitivní histogram, který ukazuje, že navzdory tomu všemu, jak nám to klesá, tak pořád ještě většina těch populací se zvětšila od té doby, co to bylo na tu skalku původně zasázený. To znamená, zas tak špatný to není. Francesca Bucher v Loni u nás pracovala v létě. Objevila všechny ty zahrádky a měřila na těch kitkách všechny možné fyziologické parametry a srovnávala je s populacemi v přirozených populacích přirozeny v pomínkách a to, co ukázala, je, že v těch zahrádkách teda světlo zelená je opravdu ohromná e, variabilita, která vlastně se částečně přechvědila vlastně z přirozenýma populace a částečně úplně e, někam jinam. Ale každopádně e, to funguje v tom, že ty zahrádky jaksi udrží rostliny, které jsou ve svých e, v tomto případě fyziologických vlastnostech a e, velikosti velmi jaksi variabilní. E, Taky probíhá nějaká zatím neúplně dokončená genetická studie srovnávající přirozené populace a ty zahrádky, kde je zase vidět, že ta var, genetická variabilita v těch zahrádkách je ohromná. Je tam nějaký malinkatej posun eh, proti těm přirozeným populacím, ale zatím se tomu nedá moc věřit, eh, těm datům. Ale každopádně taky tady ohromný překryt, to znamená, je tady velký množství vědecké variability, který je tam zachovaný a který se překrývá s tou variabilitou, kterou vidíme v terénních podmínkách. Tak. To znamená, že zatím si myslíme, že to funguje a myslíme si, že to jako je skvělý přístup k tomu, jak bránit všem těm problémům s exitu ochranou. Hanka se teďka věnuje nebo jiné tomu, že se snaží. Aby se tenhle ten nápad dokázal nějakým způsobem legislativně ukotvit, přesvědčit naše ochranářské orgány o tom, že to je úplně úžasný nápad a že by se to mělo jaksi zavíst, Si šířili. Už asi čtyři roky vytváří úžasnou metodiku, který které vždycky mají na agentu, že akorát nějaké poznámky na asi tak vždycky po 3-4 čtvrtě roku, takže to jako moc nikam nepostupuje. Nicméně za tu dobu, co o tom mluvíme, už máme pocit, že si někteří ochranáři i myslí, že to není taková pitomost, jak si mysleli úplně na začátku, když jsme o tom začali mluvit. Tak co z tohohle teda všeho vyplývá, v zásadě z toho mělo vyplynout, že rostliny mají ohromné možnosti, jak se přizpůsobit všem možným měnícím podmínkám, což je potenciálně dostatečně rychlý k tomu, aby to umožnilo se rostlina vypořádat se s klimatickou změnou. A na druhou stranu, Tady ta schopnost může být potenciálně velmi problematická, například pokud dochází k čemu skutečně dochází a to je ta zvýšená klimatická variabilita a může to být samozřejmě taky velmi problematická vlastnost, pokud se pokoušíme o nějakou ochranu druhů právě třeba v těch exitu podmínkách. To znamená, že ta rychlá evoluce je opravdu něco, o čem teďka všichni mluví a říkají, jo, to je ten amerikánský potenciál a určitě to jako je věc, která je zajímavá a důležitá, ale opravdu musíme být opatrný, protože on je to potenciál je to možná jako nebezpečí. A myslím si, že o tom vlastně víme pořád strašně málo a nevíme, co bude dál, až ty rostliny všechny se takhle krásně přizpůsobí a pak se něco stane a bude všechno špatně. A tímto bych chtěla poděkovat všem různým spolupracovníkům a na některý jsem zapomněla a vám děkuji za pozornost.